taarifa muhimu kwenu nayo ni taarifa kuhusu tukio la kushambuliwa kwa wa Tundu Antipas Lisu mbunge wa Singida Mashariki Chadema jana tarehe 7 Septemba majira ya saa mchana mara baada ya bunge kusitishwa wa Tundu Lisu alitoka bungeni kwenda nyumbani kwake kwa ajili ya mapumziko Alipofika nyumbani kwake eneo la area D site 3 kabla hajashuka kwenye gari lake watu wasiojulikana wakiwa kwenye gari jeupe aina ya Nissan ambalo namba zake hazikutambulika walianza kushambulia gari la mheshimiwa Lisu kwa risasi kadhaa. kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma SACP Giles Mloto Risasi zilizotumika ni kati ya 28 mpaka risasi 32. Risasi kadhaa zilimpata kwenye mwili wake kama ifuatavyo. Mkononi risasi moja miguuni risasi mbili na tumboni risasi mbili Kwa jumla risasi 5. Baada ya tukio hilo watu hao walikimbia. Mara tu baada ya tukio Mheshimiwa Tundulisu alikimbizwa katika hospitali ya mkoa wa Dodoma kwa kutumia gari ya familia ya Mheshimiwa Naibu Speaker kwa sababu ni majirani kwa karibu pale kwa ajili ya matibabu kwenye hospitali ya mkoa na alipofika aliingizwa mara moja kwenye chumba cha upasuaji na kufanyiwa upasuaji kuzuia damu kuendelea kutoka katika majeraha aliyokuwa ameyapata upasuaji huo uliongozwa na katibu mkuu wa Wizara ya afya dr Usubisi Mpoki akisaidiwa na daktari Bingwa wa mkoa wa Dodoma. Baada ya upasuaji huo ilielezwa kuwa hali yake in, in, inaendelea kutengemaa vizuri na anaweza kusafirishwa kwa matibabu zaidi hivyo ofisi ya bunge kwa kushirikiana na mfuko wa taifa wa bima ya afya ilikuwa imeshaagiza ndege mapema ambayo ilifika hapa Dodoma saa nusu jioni kwa ajili ya kumchukua mgonjwa na kumpeleka kama ilivyo kawaida yetu hospitali ya rufaa ya Muhimbili kwa matibabu zaidi hata hivyo baada ya mashauriano na familia pamoja na mheshimiwa Mboe kiongozi wa upinzani bungeni wao walishauri kwamba ni vema mgonjwa akapelekwa katika hospitali ya Aga Khan kule Nairobi hivyo kwa kushirikiana na ofisi ya bunge ilipatikana ndege nyingine ya kampuni ya Flying Doctors na kuondoka na mgonjwa saa sita usiku kuelekea Nairobi nchini Kenya ikiwa na mgonjwa mwenyewe Mheshimiwa Tundulisu kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni katika ndege hiyo lakini pia alikuwepo mke wake pamoja na daktari bingwa wa mkoa Dodoma ambaye ilibidi asafiri na mgonjwa hadi atakapomkabidhi katika hospitali ya Aga Khan kule Nairobi. Tukio hili lilireportiwa polisi ambapo mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi na kamanda wa jeshi la polisi mkoa Dodoma waliahidi kwamba jeshi hilo litafanya doria na msako wa kuwatafuta walifu hao kisha serikali itatoa taarifa kamili ya tukio hilo kwa kuzingatia taratibu za kibunge wa bunge, tukio hili ni la kwanza la aina yake toka bunge lilipohamia hapa Dodoma kwa miaka mingi. Haijawahi kutokea mbunge akashambuliwa kwa risasi katika historia yetu yote wala haijawahi kutokea jambo hilo likafanyika wakati bunge likiendelea. Kwa ni jambo ambayo limetustahandalisha wote, ningeliomba sana subira ili vyombo vya dola viweze kufanyia kazi jambo hili. Niwahakishie wananchi wa Dodoma kwamba Dodoma ni salama kwa taarifa ninazozipata na Watanzania wote kwamba Tanzania ni salama tuendelee kuwa na imani na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwamba viko imara katika kuhakikisha usalama wao na mali zao. Katika wakati wote wa tukio hili tulipata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa mheshimiwa Waziri wa Afya na mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi muda wote mpaka jana usiku e, muda ukiwa mkubwa ningependa kutumia nafasi hii kwa niaba ya wasimwa bunge wote kuwashukuru wenzetu hawa ambao walitusaidia sana kwa kila walichokiweza katika kumhudumia mwenzetu Utaratibu wetu wa kibunge wa matibabu ambao ndio utaratibu wa Tanzania wote, sisi bunge tulikuwa tumeshaagiza ndege tayari likwepo uwanjani hapa Dodoma kwa ajili ya kumpeleka hospitali ya taifa mwe mbili ambao ndio utaratibu wetu wa kibunge. Na kama kuna rufaa ya nje ya nchi, utaratibu wetu wa nchi ni kwamba serikali yetu na mkataba na hospitali ya aporo kule India na ndio chaneli ya sisi wote lakini kwa nini wenzetu walipelekwa Nairobi ni kwa sababu familia iliomba na miwa Mboe alieleza na mimi nukuu kwa niaba yake alisema kwamba sio kwamba wana mashaka na umahiri na uwezo wa madaktari wetu wa hospitali ya taifa ya Muhimbili wale ya Dodoma na mahali pengine after all hata huduma ya kwanza hapa Dodoma ameipata kutoka kwa daktari wetu na umemsaidia sana. Kwa hiyo hawana wasiwasi -wasi na umahiri na uwezo wala vifaa wala nini. Lakini wangejisikia faraja kwa wao wenyewe kuchagua kwamba akatibiwe na Ilikuwa ni chaguo lakini hii ya kawaida ya sisi ilikuwepo, wazi kabisa wala haina mashaka yoyote. Kwa nini wa Tanzania wengi walielewe hili eh, kwamba ni ni, ni chaguo na ni vizuri nasi tukaunga mkono na tukasaidia kama bunge kwa kisha kwamba e, mwenzetu anaenda katika maeneo ya matibabu ambayo hasa familia walikuwa wametushauri na kaka yake alikuwa pamoja nasi muda wote akisisitiza kwamba ni vizuri mgonjwa apelekwe Nairobi. Eh wakati kitokea baadhi ya wabunge wenzetu wakawa wanarusha baadhi ya maneno kwenye mitandao e, baadhi ya kilaumu pande na upande baadhi ya kilaumu wa nikipenda heshima ya sisi ni viongozi tujizuie sana kuandika vitu ambavyo e, vina vinaleta tu mgongano na michonganishi ambayo ina sababu ni vizuri kueleza jambo vizuri kama kiongozi namshukuru sana mheshimiwa Mboye kwa watu wa hii kwa jinsi alivozungumza kama kiongozi kwamba watu wae tu ya na subira tuyachie serikali na vyombo vinavyofanya kazi ya uchunguzi ifanye uchunguzi e, na sisi wengine tuwe na utulivu wa kutosha kwa sasa kuna sababu ya kwanza kunyoshana vidole ni mapema sana